waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala nahdu lana fi shahri al-mubarak sisi hivi sasa tupo katika mwezi uliokuwa umebarikiwa fi shahri al-karimi tupo katika mwezi ambao kwamba uliokuwa mtukufu katika miezi yote Mwana adamu. katika uhai wake wote atakaoishi Hakuna masiku kwake yeye ambayo kwa kwamba aliyokuwa matukufu zaidi kama masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo uhai wako ambao kwamba uliokuwa nao umri wako ambao kwamba uliokuwa nao umri huu unashambuliwa na usiku na mchana na, na, na katika kushambuliwa umri wako wewe na umri wangu mimi usiku na mchana hasa hasa katika siku za mwusim. Hasa hasa katika siku za mwusim. Siku za machumo Ndiyo usiku na mchana Unashambulia zaidi katika hizi siku za machumo Kwa hivyo chukulia wewe kuwa umo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ukakaa ndani ya mwezi wa Ramadhani kuliko kufumba na kufumbua ule muda bali kutakapokwenda kwa haraka itizame leo yanga piwe na itizame ilivyokuwa Tunaisubiri sisi Ramadhani na leo tayariishaingia na tayari masiku yachakatika na hii ndio hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala alipoe yaita masiku ya mwezi wa Ramadhani ayyama aludati kwamba ni masiku machache si machache Bale kama pata pekuliwa kama pata pekuliwa masiku 29 au 30 au ni mwezi mmoja Huwezi ukasema ni masiku machache Bali ni masiku mengi ya masiku ya mwezi mzima Ambao katika miaka ya nyuma iliyokwepita katika kipindi cha cha karne ya salafis saleh wema walio kwa kipindi cha mwezi mmoja wao wadaiyafanya mambo ambao leo mimi na wewe tutayafanya ndani ya mwaka mmoja mzima zama zinapopotea nadhama zinapokwenda kwa kasi allah akayaita masiku haya ayyama ma'adudati kwamba ni masiku ambayo kwamba yaliyokuwa machache wakati upo katika mwezi mtukufu ramadhani kwa hivyo fayanbathi inatakikana alai na juu yetu sisi Inatakikana fa yanbadi alaina inatakikana juu yetu sisi kujua asharafa wakati Umuhimu wa wakati na utukufu wakati, ama ama wa wakati kwamba wakati ni kitu ambacho kwamba kilichokuwa kikubwa kwamba huu wakati ni kitu cha thamani kuliko kitu kingine chochote kile katika maisha yetu kwamba wakati ni kitu ambacho kwamba cha thamani kiliko kiki changi chochote katika maisha yetu na ndio bana tukaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hu wakati akaua pia kuna wakati akaua pia kwa ujumla wake pale aliposema wa asri na apa kwa zama ambapo ni moja katika tafsiri ya Qur'an al-Karim ya kutafsiriwa wa asri huna hapa maana yake zama utakuta Allah akaua wakati wa Wakati watu, yukwa yukwa namuvu, kwa wapia wakati wote na tafsiri ambayo kwamba sio iliyokuwa na nguvu kwa balaa na uwapiwa wakati wala asiri ipande kuja wala asiri na apa kwa zama yani kwa wakati wakati wote Allah wa na anauapia kuna wakati Allah subhanahu wa na wakati lakini kwa sehemu sehemu anasema walayli na apa kwa usiku kuna pahala Allah anasema na hapa kwa mchana wakati ni kitu ambacho kwamba amba chenye thamani ambayo kwamba iliyokuwa kubwa tena thamani yake kubwa sana mdo. jitahidi ndugu yangu haliakuwa ya mimi na we, tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tujitahidi tufanye juu chini kwa kwamba tunautumia wakati katika hali ambayo kwamba iliyokuwa kufurahisha kwa sababu wakati ni kitu ambacho kwamba kimchukua cha thamani hadha waqatu huwa umuruka Hu wakati do umri wako ndugu yangu wakati do umri wako huwa rasu malika na wakati ndio rasilimali ya mali yako wakati ndio rasilimali ya mali yako Webu kwa hivyo lazima ndugu yangu ufanye biashara pamoja na mula wako Inatakiwa lazima ufanye biashara pamoja na mula wako katika huu wakati. Usiwaachie ukakubali ukawa unapita tu kwa kasi. Unaondoka tu kwa kasi hapana. Fanya biashara kati yako wewe na mula wako katika huu wakati. Hadha Huu wakati daraja yake na utukufu wake ni kitu ambacho kwamba kilichokuwa kikubwa na Allah subhanahu wa ta'ala akauapia hu kuna pahala kasema yani asubuhi, asubuhi yani na kwa asubuhi wa alfajiri kwa alfajiri yani alfajiri lili insani arifa sharafa inatakikana kwa mwanadamu kujua utukufu Wakimata wakatihi na kujua thamani na daraja ya wakati wake kwamba watati ni kitu ambacho kwamba kilichokuwa kikubwa fala yudhayyif feehi lahbatan Asiupoteze hata lahbatan hata ile sehemu ndogo leba ya kufumba na kufumbua mtu asipoteze kwa kufanya jambo ambalo kwamba utakalokuwa halina natija na ye akhera Asiupoteze sasa basi ndugu yangu ikiwa wakati wewe wa mwenyewe ni wa mwezi wa Ramadhani sasa ndipo nazidi ikiwakati wakati wa mwezi wa ramadhani ndio inazidi kwa bahaitaki hautakiwi kupotezwa wakati huo hautakiwi kupotezwa wakati huo ndio kwa ajili al hii allah akasema mwanachuoni allah amrahim, lili insani inatakikana kwa mwanadamu an ya'arifa kujua utukufu wakati wake tena wakati unaojua utukufu wa wakati wako tia azma ndani ya moyo wako azimia ndani ya moyo wako nuilia ndani ya moyo wako kukimbia katika kufanya mambo mengi ambayo kwame yaliyo kwa hekima kwani hutoacha we kupata malipo makubwa kwa kule kunuilia kwako ndani ya moyo wako kwa wote fanya mambo ya hekima na ndio baada ya Abraham bin alimwambia mwanawe ya bunai anwi el khaira e wanangu nuilia khairi fala tazalu fi khairi hutoacha we kuwa katika khairi kwa maana hutoacha we kuwa katika wema baa na wital khaira katika muda wote ule utakapokuwa wewe unaniwiya khairi ndani ya moyo wako yani unaniwiya wema ndani ya moyo wako Nuilia na mimi na wewe tupo katika msimu wa tatusha ingia ya Ramadhani yani. Basi cha kufanya tunuilieheri <laughs> ndani ya nywetu. Ni jambo kubwa. Kwa nini? Kwa hapiniwe, nela, uhakika. Kama sisi tunaenda kuimaliza siku hii leo. Ya Ramadhani leo tuli ya tulikuwa uhakika. Kwa ni wangapi, wangapi nao katika Ramadhani zilizokuwa zimepita. hawapo. Wangapi wangapi kwamba tuliyokuwa nao katika mwanzo wakaribi ya Ramadhani kuingia hapa tulikuwa nao leo hatunao tena wangapi walieanza masiku ya mwezi wa Ramadhani lakini hawakuyamaliza masiku ya mwezi wa Ramadhani kwa hivyo cha kufanya ndugu yangu kama kheri kama unatakaheri niulieheri dalia moyo wako lakini uwe mkweli lakini uwe mkweli kama kweli nakusudia wewe unakusudia wewe kuweheshimu Unakusudia wewe kutukuzza wakati wako ambao ni rasilmani ya wako, ya umri wako. Hapa ndio kwa hali pa kupiga 100 juu ya mia Ndio pahala hali pa kukimbia 100 juu ya 100. Itahidi uliweleheri ya moyo wako, lakini iwe kweli mkweni ndani moyo wako. Kama hujawamkweli ndani moyo wako kama hakuwafikishi. Ukaweza kufanya matendo mengi mazuri. Utajikuta na machofu na usikizi mwingi tu unapanga machofu na ushirini mwingi na mara utakuja majukumu haya na haya kuyatatua tu yanakuzonga na hukumu yakipiganana bibega majukumu hayo sasa tutengeneze ndani zetu ili Allah subhanahu wa taala apade kutufanyia wepesi na kutuwafikisha kufanya mazuri katika mazigo na ndiyo maana Allah akasema katika aya katika sotu tauba akasema walau aradu alkhuruja la'addu lahu muddatan laikani wangelikuwa kwadi wao wanataka kutoka kwa ajili jihadi. ya kwenda kupigana jihadiki kwani kwani asafu la haddu lahu muddatan wangelijiandaa kwa ajili ya jihad kwa maandalizi ya jihad walakin walakin lakini a, walakin karaha Allah bi'athahu lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amechukia inni'aathu kutoka kwao fa akawatia uzito Wakila khulun qamudu ma'al qa'idin pakashima kwa bakaeni baka msendeje jihadini pamoja na wale ambao kwamba walikuwa wamekaa Allah hajawafikisha wa kwende wa jihadini Hata hajawafikisha wa kwa maana Allah hajawezesha ndugu zanguni katika imani na imani ya miyaju ya kwamba hatutoweza kufanya mazuri na tukakimbia katika kufanya mazuri yaani kuyakimbilia kuyafanya mazuri mpaka kwa taufikia Allah Subhanahu wa taala yani kwa kuoezeshwa na Allah Subhanahu wa taala na na Allah Subhanahu wa taala hakupatikani isipokuwa lazima moyoni moyoni tutengeneze moyoni inuil khaira Nuiiliaheri ndugu yangu. Nuiiliaheri ndugu yangu ndani moyo wako. Kwa hivyo Nuiilia. Nuiilia. Kuwa mwkweli katika maniuizi yako. Basi Allah atakuwafikisha. Kama hutakuwa mwkweli katika maniuizi yako, Allah Subhanahu wa Ta'ala Yaani manuisi kuslima manuizi ya kufunga ah na kusudia maniuisi haya masiku ya mwezi wa Ramadhani haya. Kwamba wewe unakusudia ujitume ufanye mambo mengi ya kheri Pale unapochoka, Pale unapopata usingizi, wewe unafurahi unasema hapana machofu haya yamekuja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utaona wewe moyo wako na utajiona wewe unapopata unapopata uchangamfu na furaha kila muda unapokwenda unakuwa mpya pale una usigizi una nasemia Na kweli badabu shalala wakati mgini, ni machofu, kulale, yajan, wakati Kama utafikiria kwamba machofu yale kwa Allah wa ta'ala. Allah wa ta'ala kwa mbili nyingi. Unakuwa mpya. Hakuna tena usigizi, hakuna tena machofu. Kwa hivyo faida Yani kwa maana utakapopata ewe mje wa Allah Kisara wakati Ramadhana wakati uliokuwa mfupi wakati uliokuwa mdogo katika mwezi wa Ramadhani basi alaika alishaka dilazimishe mashaka dilazimishe taabu wabad na vila vile wabadul juhda na dilazimishe kutoa juhudi yani kufanya juhudi sana nadiekee wakati na vile vile wasbulal kila habati min lahabati ramadani na ufanye ghali kila wakati hata uliyokuwa mdugu vipi ndani ya mwezi wa ramadhani ufanye ghali katika maisha yako ufanye ghali katika maisha yako imma uwasome qurani imma ulimtaja allah subhanahu na unajua kile unachokisema. ima unatoa nasaha, unafanya kheri yoyote. Usikubali hata wakati mdogo. Unakupita bure bure. Hebu acha. Alao katika kipindi hichi. Hebu acha alao katika kipindi hichi. Kuchuana muda unakwenda watu wanachuana kwa mambo ya mipira. Wanachuana kwa mambo ya mipira, hapana. Nitahidi alao kwa kipindi hichi ufanyidhali wakati mdogo ule ndani ya mwezi wa Ramadhani bali thamani yake ni thamani ambayo kwama iliyokuwa ilikuwa kubwa tena kubwa yeye ni kubwa sana mm, no kwa hivyo fasta'iddu jiandae ndugu yangu kwa ajili ya kufanya mizuri ndani ya mwezi wa Ramadhani Maandalizi haya yale yani ya mwanzo niko no na kusubiri Ramadhani Mgeni mtu kwa Allah afike, ni maandalizi yake ilikuwa bali na sasa hivi andaa. Andaa kujiwekea muda. Muda unajiwekea. Lazima ujipange. Lile ambalo kwamba liliikuwa si lazima kulifanye usifanye. Lile ambalo kwamba ni kuasili lazima kufanye kwa ndani ya mwezi huu usifanye. Jipangie, yani kwa maana nyingine, kwa maana nyingine. Maana kama mtumia lugha ya, ya, ya kimpira, katika mpira kuna kitu create chan siri ile yani nafasi yani hivi una create kama una unategeleza unategeleza nafasi wewe jitengezee nafasi ndadi ya mwezi wa ramadhani nafasi ya kupata muda ukakimbia kwa ajili ya kufanya mambo mengi yaheri fasta'idu lidai fil karim jiandae na jiandaleneni kwa ajili ya mgeni mtukufu wa ramadhani ama yokwama yokwama bakati, na ya ni tena ufanye maandalizi ambayo kwa bali yakuwa makubwa wataahabu lilmusabakati na ujiandae kwa ajili ya kushindana kwani wapo depo dunia iko mbaya na hali yake ni mbaya lakini wapo waliojitihadi na wewe na mimi tujitahidi tuingie katika kushindana katika mambo matendo ambayo kwamba yaliyokuwa mazuri yali doing katika kushindana katika mambo ambayo kwamba yaliyo kwa wazuri yani fil khairati ingia ndugu yangu katika taahabu lil musabakati wal katika kushindana na katika kukimbilia fil khairati katika mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya yheri na umuombe Allah subhanahu wa taala akufanyee wepesi katika haya akufanyei pesi Allah subhanahu wa katika hayo kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wasa ila magfirati min rabbikum na ukimilieni kuukimbilia msamaha utokao kwa Mola wenu na ardhi has samawati wal ard na kuikimbilia pepo ambaye upana wake upana wake tu ni sasa na mbinguni katika ardhi ni sasa na mbinguni na ardhi na yani mbinguni zote na ardhi zote ule upana wake tu ule upana wake tu kibilieni kwa hivyo ili uweze kukibia lazima ufanye maandalizi lazima uwe ujiandae ujipashe moto jiandae zaidi ya kunyeda. Kila leo siku ikikatika kila muda ukikatika basi wewe panga kwa muda ambao kwamba unakuonakuja kama umemaliza wakati wa alfajiri Umemaliza katika wakati wa dhuha Umemaliza katika wakati wa dhuri basi wewe jiandae kwa ajili ya wakati wa jioni kwa ajili ya wakati wa jioni basi wewe Jiandaye kwa ajili ya wakati wa usiku usiaje kwani masiku ambaye kwa ni wa mbio kwa mbio na thamani yatosha thamani yake kwa ni kubwa kule Allah subhanahu wa ta'ala kuifanya ibada ya funga ambayo ni nguzo moja ya nguzo tano za Uislamu akaiweka katika mwezi huu tulikuwa mnawe pesa vituna Yetosha bali miezi na mbili mbona hakuweka katika mwezi wote wa basi ibada hii yafunga iliyo nguzo katika moja ya nguzo tano za wislam Bona hajaweka kaja kuweka katika mwezi wa Ramadhani tena mwezi ambao mwezi ambao si katika miezi minne iliyokuwa mitukufu huu ni mwezi wa fadila na ni mwezi ambao kwamba na thamani zaidi ya kuwa na thamani kwa hivyo wasa yong... ن ا اسراو كم ليالي من اجل اقفياء مambo mazuri katika masiku haya alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa shahadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika la wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du ya Kutiba alaikumusiyam enyi mlioamini imelazimishwa kwenu ninyi kwenu kufunga kama kutiba ala ladina min kablikum kama kulivyolazimishwa kufunga kwa wale walio kwa kabla yenu la'an takmuttaquna ili mpate kuwa waacha Mungu sasa lazima kila mmoja atizame na leo masiku ndio kwa tayari cha mpaka hii leo vipi ndani ya moyo wake imeongezeka imani yake yani kumeongezeka kwake ucha Mungu na ucha Mungu kwa ufupi kwa maana fupi kwa maana fupi ama ni moja katika maana zake ni kuacha mabaya na kuyafanya yaliyokuwa kuwa mazuri je tuko hivyo kwa sababu ndio lengo kwa hivyo lazima kila mmoja kati yetu sisi ajifunze aulize nize kama Allah alivyosema kwamba waulizeni wale walio kua na jua fasalu in kuntum la ta'lamuna ta waulizeni wale walio waliojua itakapokuwa nyinyi hamjui mtu aulize akae pahala asome akae pahala asikilize akae pahala aulize yani kwa ajili ya kufunga kufunga kwa namna gani kwani ambapo kwamba kutakapopelekea kuenza mtu kufikia katika malengo ya kufuga kwa sababu kufuga kwetu sote lazima ili tukate ya kufunga kwetu ni kufikia katika lengo la kufunga kama Allah subhanahu wa ta'ala niko kanisema kwa ni wangapi katika ufugaji ababao kwao wamefunga hawali wala hawani wala hawaendi matambio yao hawendi kwa wake zao na wala kwa wake haendi kwa umbe zao hawendi lakini wanaambulia kiu na njaa hiyo yote hayo anaambulia kiu na njaa kama alivyo sema Mtume sallallahu alaihi wasallam rubasaaimi huwa mfungaji kwa basi ambulie katika kufunga kwake illa aljua illa isipokuwa aljua isipokuwa njaa kwa kujana kiwa ambayo kwamba ilikuwa kadiri ndugu zangu ndani katika imani lazima tufunge kufunga kwa namna mbili katika, katika namna mbili katika hii namna ya mwanzo ambayo kwamba ilikuwa iliyokuwa ili nne ya kihisia nne ya kihisia ambayo ni mna ambaye kila mmoja anapoamwa kufunga anajitahidi katika hili. Ya hali hanywi. Hamwendei mke, mke hamuendei mume. Lakini kuna kufunga kwa namna nyingine sasa, kuvizuia viungo vyote. Kwa maana nyingine, kukizuia kinindo chote na yale Allah Subhanahu wa taala alikwaeharabisha. Yale Allah Subhanahu wa taala Aliyokuwa haya Allah eh, hayapendi aliyokuyata kwa haya, kinamaasi kwake kufunga huko lazima macho yafunge lazima masikio yafunge lazima miguu ifunge mikono ifunge lazima pua ifunge kila kitu kifunge na no kufunga wenyewe huko na unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah kakadiria masiku haya ambayo kwaenye kwenda kwa, kwa kasu sana mno aliyaita ayyama mna wadudati kama ni sima siku mbachache kwa bahaya mtu kama atayaingia kikweli kweli. basi atafikia kupata lengo la kule kufunga kwenyewe na kulipata lengo maana yake ndio utakuwa wewe mifunga kweni bila hivi ndio itaingia pale rubba saim huenda mfungaji ashamulie kitu katika kufunga kwake illa ljua. isipokuwa ni njaa wala pamoja na kiwili iliyokuwa kali tu basi. Walinyeab Tunajilinda na Allah kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuambukia katika mambo hayo. Ndugu zangu katika imani, Nichotaka kuwambia nini kwamba tujia daeni katika kipindi hichi ambacho kwamba cha mwezi mtukufu Ramadhani ni kipindi ambacho kwamba kina thamani kuliko siku nyingine yote na kila siku yake inapomalizika siku inayokuja ndio inaoipa zaidi. Siku ile ya inakuwa zaidi na thamani zaidi mpaka baadaye tukutane na kumi la mwisho ambayo ndani yake kuna usiku ambao kwa baba walielewa ambao sisi nyuma na kwa sababu hatujaamua khairi na ndio baadae unakuja usiku huo sisi ndio tunapunguka katika mambo ya khairi miskitini watu wanajaza na mwanzo mwanzo lakini katika kumi la mwisho watu ndio anakimia kwa kasi katika kumi hilo tujiadeni na kufanya vizuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Dunia kufanya vizuri ndani ya mwezi mtukufu kwani hakuna mfano wake. Ufanye kila wakati kwa bundhadhari kubwa sana katika maisha yako. Wa fi dalika. Falyatanafas almutanafisun. Katika kupatikana hayo. Hayo lepi, Allah aliyokuwa ameandaa kwa, kwa hayo Akafika kusema mtume waliiswa farahatani kwa mfungaji kuna furaha bili basi wa fidhalika falyatanafasil mutanafisun katika kuyapata hayo na washindane mwenye kushindana Allahumma kullana wala takuna alaina wazidna wala tanqusna wa akrimna wala tahtina warfa'na wala tadhana wa sunna wala tansura alaina Allahumma arina alhaqa haqa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba Allah tunakuomba utujalie kufanya vizuri mchana katika masiko haya kwa kufunga tufunge vizuri na utujalie usiku Allah subhana wa ta'ala tusimame kwa kusali sala za witi kwa kusali sala ambayo kwamba haipo sipokuwa ndani ya mwezi ramadhani peke yake sala ya tarawehe na kufanya kheri mbali mbali katika mwezi huu. Tunakuomba Allah atuwafikishe katika hayo na utuwezeshe na utuingize katika wale wako utakao kuwa umewachagua katika kukibilia katika masiku haya. Amin. amin ya yes.